بسم الله سمع عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تعالى ونشكره نصلي ونسلم على هبيبنا المصطفى وآله أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله sallallahu wasallim wa barik ala sayidina mustafa wa ala wa ashabihi man ittada bihadihi wa bi sunnatihi ila yaumid din amma ba'du hadirin rahimati allah seluruh staf pimpinan pasdes meningkat tuan-tuan guru para ulama muslimin muslimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bersama Dan Nana, e, diminta untuk menggantikan Tuan Guru Yang kebetulan pada waktu ini berada di Turki Menghadiri suatu e, maktamar e, gerakan-gerakan Islam seluruh dunia e, Dan himpunan gerakan Islam, pemuda-pemuda gerakan Islam dalam rangka seluruh dunia Islam memberi perhatian kepada isu yang melanda seluruh dunia, khususnya yang berlaku di Palestin, dan pada hari ini juga Insya Allah satu kapal yang membawa berbagai keperluan kepada umat Islam di Palestin, khususnya di Gaza. Dijangka akan bertolak daripada pelabuhan Turki untuk pergi ke genting Gaza bagi memasuki Gaza dan menyampaikan bantuan. Apa yang menariknya rombongan ini diketuai oleh beberapa ahli parlimen daripada Britain, ahli, -ahli parlimen Eropah dan kapal tersebut juga dibeli oleh seorang Kristian ya, seorang saudaga Kristian yang sangat buka cita dengan apa yang berlaku kata umat Islam eh, di Gaza dan rombongan ini akan memasuki genting Gaza ya. dan baru berita kita terima pagi ini tentera laut Israel akan menggempur kapal tersebut dan beri amaran, sekiranya kapal ini masuk, dia akan menembak kapal tersebut. Rumbungan hmm. ini juga telah bertekad. ya, Sama ada Israel benar masuk atau tak benar masuk, mereka akan tetap masuk. Jadi itu tersekelian, dalam rumbungan ini ada hiasan amal. Ya. Wakil daripada PAS, yang turut sama dalam rumbungan tersebut. Dan kita doa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamat dan dan ini selamat sampai menghantar bantuan. Insyaallah. Tepat <tuh> sekali pada pagi ini saya akan mengambil beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kuliah kita ini berhubung dengan beberapa perkara, perkara penting yang yang wajib kita fahami dalam urusan kita, dalam tanggungjawab kita. Ia terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala dan beberapa akibat-akibat yang lahir daripada kemikaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana maksiat ini maksiat dia melibatkan soal iman ada maksiat yang boleh merosakkan akidah ada maksiat yang menjadi seorang tu fasik, dan ada maksiat yang menyebabkan seorang tu menjadi zalim olehkan itu akibat perbuatan maksiat yang sebenarnya sangat besar Eh, kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam ya eh, sebagai sebagai umat Islam kita ada kewajipan-kewajipan tanggungjawab kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghimpunkan tentang dosa-dosa dan kesan-kesan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tanzuru ila sigharil khati'ah, walakin nzuru ila man asaq man asaitah raqusi." Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya tanzuru ila sigharil khati'ah." Jangan kamu tengok kepada kecilnya dosa yang kamu buat. Bila seorang tu buat dosa, ya, jangan kita tengok dosa tu kecil atau besar. Ya tetapi yeah. walaki nuzul ila man asaita dan tapi naklah kamu tengok kepada siapa yang kamu buat dosa Ya yeah. kita buat dosa dengan Allah Ya yeah. kalau buat dosa dengan Allah maka kecil pun kita kena rasa besar sebab itu para sahabat Nabi dia menyebut di zaman Rasulullah para sahabat bila disebut tentang dosa dia rasa macam bukit nak hampak kepala mereka adapun di zaman kamu ya yeah. dosa-dosa besar rasa lalak macam hingga di hidung boleh halau bila-bila masa ya yeah. kadang-kadang zaman kita ni orang yang buat dosa dosa kecil tu tak rasa apa pun dosa besar pun tak apa lepas ni boleh bertaubat sampai ke peringkat dosa menghalalkan benda diharam oleh Allah Subhanahu yeah. Wa ya maknanya dia mencabar hukum Allah yeah. orang yang melakukan dosa yang berarti mendapat termasuk kategori fasik kita, kita kita belajar bahawa orang yang buat dosa besar dan tidak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala maka orang tuang fasik tetapi orang yang mengubah hukum Allah maka jadi kufur yang sebab itu pas kita menentang ya, kita menentang kelulusan lesen judi ni bukan suka-suka kerana kewajipan Wajib bagi umat Islam menzahirkan pendiriannya, menguahkan sikapnya. Nabi saw. Ila zahra bilau ala ummati, faala al-alimu an yuzir alimahu. Fain lam yafal, faalehi ilana tu wal malaikah wal nasi ajma'in. Layuk balu minusarfon wal adlon rabbul robbak. Kata Nabi saw. Bila mana penyaliran belaku sah terant dalam masyarakat. Ila zahra bilau bila mana bila'ah penyelenggan-penyelenggan berlaku saya terbuka dalam masyarakat hendaklah orang alim di kalangan kamu menzahirkan pendirian dia menzahirkan ilmu dia yeah. orang alim ni bila berlaku satu kemengkaran sangat terbuka wajib dia zahirkan sikap dia zahirkan pendirian dia sebab orang ramai nak tahu sebab orang ramai mengikut yeah. perbuatan pandangan orang alim Yeah. Kan itu khianat orang alim dalam baki ilmu lebih teruk daripada khianat dalam harta. Tanah sahul fil aini walayakum baktu kumbakba fa'inna khianatan fil aini asyadu min khianatan fil mal. Kepada Nabi Asalam berlaku amanahlah kamu dengan ilmu yang kamu ada. Jangan khianat. Jangan khianat dalam ilmu. Apakah khianat dalam ilmu menyembunyikan ilmu? Hmm. Apakah khianat dalam harta? melanggar batal-batal orang Allah subhanahu wa ta'ala fa'inna khiyanatan til ilmi karena khiyanat dalam ilmi asyadun min khiyanatan tilman lebih teruk daripada khiyanat dalam harta ya, minggu ini kita negara kita ya, menjadi tajuk besar Aduh, yang sedang melanda negara kita sekarang dalam minggu ini saja yang pertama kerajaan menyerahkan Ya, 271 hektare ya, tanah milik tetapi tanah Melayu tanah kita di Singapura, di Woodland ya, diserah kepada kerajaan Singapura ya, dan menukarkannya dengan satu kawasan di Marina Bay ya, dan dimajukan oleh dua syarikat, syarikat Malaysia memiliki 60% dan syarikat Singapura memiliki 40% Bayangkan kita punya tanah yang cukup strategik di tengah-tengah ya Singapura Dulu kita serah pelabuhan kita ya. Pelabuhan tentera laut kita ya. Kita serah pada Singapura Sekarang minggu ini kita serah pula 271 hektar tanah ya. Di waktu yang sama ya. minggu, minggu ini juga ya. Kerajaan sedang buat kajian untuk menghapuskan seluruhnya subsidi seluruh subsidi subsidi minyak, subsidi makanan subsidi segala-galanya bermula dalam tempoh 5 tahun akan dihapuskan sedikit demi sedikit kerana kononnya apa disebut oleh seorang menteri timbalan menteri di jabatan permenteri dalam masa 9 tahun ke depan ni sekiranya Malaysia tidak menghapuskan subsidi kepada rakyat dia Malaysia akan bengkrak Ya, negara akan bingkrak bulan lepas kita heboh dibicarakan bagaimana kita hilang dua wilayah ya, blok L dan M ya, yang berhampiran dengan pelabuhan ya, di, di Sabah ya. bagaimana kerajaan Malaysia melalui mesyuarat kabinet menyerahkan kedua blok L dan blok M ini kepada kerajaan Brunei kononnya untuk bertukar dengan limbang untuk makluman Tuan-tuan sekalian, wilayah Limbang dituntut oleh Brunei sejak sekian lama. Brunei kata Limbang tu milik dia. Malaysia kata Limbang tu milik Malaysia. Dan sejak merdeka sampai ke hari ini, Limbang memang wilayah kita. Pegawai daerah Matabih, pegawai kita, semua jentera kerajaan yang mengurus di sana dioperasi kerajaan Malaysia punya. Tetapi Limbang menuntut. Limbang menuntut wilayah itu sebagai wilayah dia. Ya, kononnya, bila mana kerajaan bersetuju untuk menyerahkan blok L dan blok M ya, blok L ni berhampiran dengan pulau Labuan ya, di tak jauh daripada pulau Labuan kedua-dua blok ini, di tengah-tengah laut ya, yang milik Malaysia Malaysia telah pun ya, membuat urusan di sana cair gali minyak bersama sebuah syarikat daripada Amerika ya. Petronas telah pun buat perjanjian ya, lama, tambah 83 lagi ya telah buat perjanjian. Perjanjian ini membuktikan bahawa kedua-dua wilayah milik Malaysia, milik kita. Ya, tiba-tiba bahawa ini, ya, syarikat tersebut dimaklumkan oleh sepucuk surat daripada daripada Wisma Putra, ya, bahawa kedua-dua wilayah ini bukan lagi milik Malaysia. Ya, kerajaan pusat melalui surat kabinet serah kedudunya kepada Brunei. Tuan-tuan sekalian, Laporan daripada Brunei Time melaporkan bahawa Satu blok, blok L saja Luas blok L ni luas daripada pulau Labuan lagi Besar daripada pulau Labuan tu lagi yeah. Blok L saja boleh menghasilkan minyak sebanyak 500 ribu ton sari Bersamaan 40 juta ringgit sari Hasil dia yeah. Dulu kita hilang Singapura yeah. Melalui mesyuarat parlimen Di bahag-dibah dalam parlimen Bagaimana Tengku Amrahman merayu-merayu. Yeah. Akhirnya, mesyuarat bersetuju. Kita hilang Singapura. Kemudian kita hilang Pulau Batu Putih. Melalui keputusan mahkamah dehek di Belanda. Walaupun rakyat kecewa dengan kehilangan itu karena kegagalan. Yeah. Pengguam negara yang menjadi pengguam. Bagi mempertahankan kedaulatan Pulau Batu Putih. Gagal di mahkamah. Oleh karena keputusan mahkamah kita terpaksa akur tapi rakyat tak boleh terima macam mana kita boleh hilang dua wilayah tanpa perbincangan rakyat tak tahu pun kita tak tahu tiba-tiba akhbar luar negara memaklumkan kedua wilayah ni dah keluar daripada Malaysia tetap sekalian cuba kita fikir kalau ini berlaku negara lain tumbang kerajaan yang ada confirm tumbang rakyat akan bangun rakyat akan marah pasal pekan kedaulatan negara ini soal kedaulatan negara kita Kalau perairan kita diceroboh oleh kapal asing Ada kapal nelayan Tangkap ikan dalam perairan kita Kita tangkap Kita dakwa mahkamah Nelayan tu malah ambil ikan je, Wilayah kita tak hilang Tanah kita tak hilang yeah. Demikian juga kalau ada tentera asing Mencerubuh ruang udara kita Tentera kita boleh tembak Kenapa? Karena mencerubuh ruang udara Cerubuh ruang udara Negara tak hilang Wilayah tak hilang tapi ini kita serah yeah. tetap sekalian isu ini besar tiba-tiba yeah. meletup satu isu saya waktu timbul isu ini isu blok L dan blok M ni dalam kepala saya terus ingat lepas ini akan ada satu isu yang sengaja dilontarkan oleh kerajaan untuk menutup isu blok L dan blok N yeah. tiba-tiba meletup sungguh satu isu lesen judi bola sepak piang dunia tuan-tuan lesen judi bola sepak piang dunia dilengkar untuk tutup isu blok L dan blok N jangan terperangkap yeah. kewajipan kita bantah, wajib bantah yeah. kita wajib bantah, semalam dipaham kita hantar memorandum saya mengantar rakan-rakan yeah. mengantar memorandum bantahan kepada menteri besar yeah. dan yang menariknya orang Cina bantah Cina bantah, India bantah. Melayu pula ada yang sokong. Siapa sepatut kena sunat dulu? Hmm. Melayu pula sokong. India bantah. Yeah. Saya punah ketua sami Hindu semalaysia membantah perjudian. Yeah. DAP bantah perjudian. Wakil-wakil rakyat ada turun semalam membantah perjudian. Dan kita tengok segera negara bagaimana judi ini dibantah oleh seluruh umat. Ya. Yeah. Anda sebut begini, ya, ini, sama ada siapa anda sekalipun, parti apa anda sekalipun, kumpulan mana sekalipun, wajib bantah. Sebab kalau tak bantah mana kita rebah? Al rebah bil maasi, maksiatun. Rebah kepada maksiat sama pelaku dosa-dosa maksiat. Mak azabil mizan. Oleh kerana itu Nabi asalamu'alaikum As hadis yang masyur mungkaran, "Puliuhu dia di." Fa illam yastati' tabi lisani fa illam yastati' tabi qalbi wa dhalika adhafu aliman sesiapa yang melihat satu kemungkaran ra'a bi ma'na nazara aw melihat kemungkaran makna kamu tengok dengan mata kamu kemungkaran depan mata kamu ataupun kamu tahu dia beritahu di sana ada kemungkaran falyughayyirhu hendaklah dia ubah bi dengan tangan dia yang dengan kuasa guna tangan guna tangan Tuan-tuan ya. sekalian, kena guna tangan Ulama-ulama ya. menyebut maksud tangan ialah kuasa ya. Maksud tangan ialah kuasa Guna kuasa yang ada ya. Sebab tu kita ada kuasa mencegah Kita kena tutup judi-judi seluruh Malaysia Macam mana? Guna kuasa tangan Lima tahun sekali, empat tahun sekali kena guna kuasa tangan Sebab tangan ini akan ditanya oleh Allah di akhirat Al-yawma naqti afwahim wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna aydihim bercakaplah tangan-tangan mereka ya wa tashhadu arjuluhum bima kana okay. Oleh kerana itu bantahan wajib. Tidak membantah bermakna robo, bermakna diam. Diam bermakna robo. Ya. Okay. Maka kali itu bantahan ini merupakan salah satu di antara kemukaran-kemukaran yang kita kena zahirkan sikap kita ya, sebab itu dalam hadir Nabi sebut bila kamu buat maksiat jangan tengok besar dan kecil hari ni orang orang buat maksiat orang takut syirik je syirik pun langgar semacam lah ya Allah Rabbi ya, untuk sekalian dalam semua perkara Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita supaya jangan sekali-kali kita melakukan syirik pada Allah Orang dihaji dia umrah Untuk kalau mana dia pakai ehram Lalu dia pun ehram Sama dia ehram haji atau ehram umrah Lalu lepas dia pakai ehram Dia niat ehram Maka sunat baginya Melafazkan talbiah Labbaikallahu yeah. mallabbaik yeah. labbaik, labbaik la syarika lakallabbaik innal laka syarika laka. labbaik labbaik. kami datang pada mu ya Allah kami datang pada ya Allah labbaik kami datang dengan tidak syirik pada mu ya Allah ini ikrar maknanya kalau datang syirik pada Allah tak guna datang baik tak sah datang pakai ihram putih buang pakaian berjahit Buang tutup kepala, tak boleh pakai wangi wangian semua patah larang. Tiba-tiba bawa syirik pada Allah, tak guna. Yeah. Sebab itu ikrar labai kalau okay. syirik kami datang dengan tidak syirik padaMu ya Allah. Ini kan juga semayang kita. Inna salati wa naskiu mahiyaya ummatiilillah rabbi alamin la syirikalah. Dan syirik sebesar besar dosa. Tetapi seseorang nak sampai pada dosa syirik. Dia akan berjumpul dengan dosa besar. Seorang yang nak sampai pada dosa besar. Dia akan berjumpul dengan dosa kecil. Seorang yang nak sampai dengan dosa kecil. Dia akan bertemu dengan perkara makroh. Muqandimah kepada dosa. Ialah perbuatan makroh. Makakan itu. Tinggalkan perbuatan makroh. Kerana orang yang biasa buat benda makroh. Mudah buat benda haram. Dan jagalah amalan sunat. Kerana orang yang melihara amalan sunat akan dipelihara amalan wajib orang yang jaga amalan sunat wajib dia tak tinggal orang biasa buat benda makroh dia mudah buat benda haram makadimah pada benda haram makroh dulu ya? bukan iso rokok ya? cuma rokok ni semua orang faham cuma untuk makluman tuan-tuan merokok -tuan, ni daun temakaulah daun temakaulah ni kambing tak makan tuan-tuan iya -tuan. <tuh> <tuh> Ya. Ada tu tengok kambing makan daun tembakau. Tak ada. Hmm. Kambing dihidu-hidu fik tembakau laut dia. Hidu -hidu, hmm, dia. Hmm. Lembu tak makan daun tembakau ni. Ya. Tak ada lembu makan tembakau, tak ada. Tak pernah dengar sejarah ada lembu makan daun tembakau, tak ada. Lembu ditengok jauh je. Lembu tahu geng dia, ya? dia, gen dia tembakau tu. Sebab tu lembu bila tengok Izau ukuk Sokong, hmm. ya, teman -teman. Hmm. lembu bila tengok orang iso aku. Mengingatlah failure. Ah, kalau saya ni boleh is. Ya, tuan-tuan. Ya. Siapa yang malu ke lembu tahan tak? Hmm. ala ghairi fa'ilihi. Il wa in wa in irtaabahu aasima wa in radhiya bihi sharakahu. Rodailamin. Dosa mengakibatkan kesialan. <tessff> dosa ni datang kepada kita menjadi bala Allah Subhanahu yeah. ya yang bukan pelakunya saja kalau dia mencelanya maka dia akan diuji ada cobaan kalau dia membiarkannya atau mendiamkannya maka dia seolah-olah melakukannya kata Nabi azz yeah. azmbu syuhum ala gharifain ya dosa-dosa ni merupakan mendatangkan keburukan kepada pelaku dosa tersebut. Yeah. dosa ni dia perbuatan dosa mengundang kemurkan Allah. Yeah. tetapi in ghayrahu kubsari. Kalau kita cuba menghalang dosa, menghalang kemungkaran, kita akan berdepan dengan ujian. Memang yeah. Semalam kita ialah nenggeligila kita buat bantahan alhamdulillah pagi semalam kita buat memorandum surat nanti besar ya yeah. memo a je bukan buat demo ya yeah. polis ramai pada orang hmm. yeah. dan memang nabi sebut kalau kamu nak ubah kemungkaran lalu kamu akan berdepan dengan ujian macam kita lah nak nak menyuruh yang baik maka kena sabar yeah. nak bercakap benar ni kena sabar walasri innal insana illazina amanu wa amilus salaat ya watawasaw bilhaqqi watawasaw bis sabr Allah sebut bila nasihat dengan benar tiba-tiba datang nasihat dengan sabar maksudnya bila kita bercakap benda yang benar kita kena banyak sabar ya yeah. kerana kesabaran itu bila kita bercakap benar walaupun benar tu semua orang setuju dengan kebenaran macam kita sebut al amru bil ma'ruf wan nahi al munkar al amru bil ma'ruf ma'ruf maknanya benda diketahui tak payah belajar tak ada sekolah ma'ruf ni semua orang tahu benda baik walaupun orang tahu kena sungguh sungguh buat walaupun logik akal akan kata tak payah sungguh tak apa benda baik semua orang suka benda baik tak kena sungguh al munkar benda Allah benci Sepatutnya benda benci ni tak tepi tak aya laranglah semua orang fikir tapi kena larang manusia. Ya kan itu kewajipan. Wa in ightabahu asma wa in radhiya bihi wa in radhiya bihi Kalau kamu diam maka kamu berkongsi dengan dia. Sebab bila kita diam terhadap kemungkaran, maksiat maka orang menganggap bahawa boleh. Tak apa. Sebab itu bila tak boleh maka wajib kita kita menzahirkan pernah satu ketika Nabi sebut dalam seputar hadisi yang agak panjang kata Nabi hari ini kamu semua hidup dalam suasana menyuruh yang ma'ruh dan mencegah yang mungkar hari ini semua kamu duduk dalam suasana menyuruh yang ma'ruh mencegah yang mungkar sahabat-sahabat Nabi ini ada kemukaran terus cegah suruh buat baik siang malam siang malam sehingga datang pada kamu serpah ini kata Rasulullah akan datang satu masa orang tidak lagi menyuruh yang ma'ruf dan tidak lagi mencegah yang mungkar. Sahabat-sahabat tanya Nabi, "Apakah mungkin berlaku zaman tu ya Rasulullah?" Okay. Boleh berlaku ke zaman macam tu ya Rasulullah? Maknanya sahabat Nabi ni dia tak terfikir ada zaman manusia tak menyuruh yang ma'ruf dan man tak mencegah yang mungkar. Sahabat tak fikir. Adakah zaman tu ya Rasulullah? Nabi kata Nabi kata bakal lebih teruk daripada itu puang kalu. Apa dia? Manusia menganggap yang makruf tu mungkar, dan yang mungkar tu makruf. Ya. Yeah. Sahabat-sahabat terkejut, "Ya Rasulullah, apakah mungkin ada zaman macam tu? Benda mungkar dianggap makruf." Macam itulah, bagi lesen judi. Ya. Yeah. Kalau seno umat ada, susah kena pancung belah. Hmm. Betul zaman kita kalau ada kalau ada Umar, kalau ada Said bin Bakar. Habis. Ya, sahabat-sahabat katiau semua, ya apakah mungkin ada satu zaman orang menganggap mukar sebagai benda makruf dan makruf sebagai benda mukar Nabi kata lebih teruk daripada itu akan berlaku. Ya Rasulullah, apa dia? Kamu dilarang jangan buat makruf dan kamu disuruh melakukan kemungkaran. Ya sahabat-sahabat sekalian dalam hadis yang lainnya disebut dia dalam dia menyatakan apa puncanya punca dua maut. punca dua je tamakkan dunia bukan tak tahu halal-halam tuan-tuan kadang-kadang kita rasa air bila kita buka dalam internet kita akan balik-balik buka website tengok lembaga pengarah Spoktoto Malaysia Nama orang Melayu Puak Haji, lembaga pengarah Sport Toto. Tu datang buka pula. Yeah. lembaga pengarah kepada syarikat Gunis Taut. Pemilik kilang-kilang awak. Beberapa nama orang Melayu tu di sana, termasuk Bapak Haji. Kita fikir, "Ah, orang Melayu ada saham dalam judi." Yeah. Allah tuuhnya, "Dak Pak Haji. Dalam awak pun ada. Awak pun ada juga." Masya-Allah. Buka rak saya pakcik Babi pun ada Tuan-tuan pernah fikir tak Ada orang Islam, Melayu Ada saham dalam ternakan babi Ya yeah. Baru bila kena penyakit JI Ya yeah. Di Bukit Pulang Ya yeah. Satu masa dahulu Ya yeah. Maka kerajaan bayar pampasan kepada syarikat-syarikat Yang di dimana babinya kena tembak, kena bunuh Ya yeah. Tembok babi bayar ganti rugi. Tembok lembu penyakit kuku mulut, tak ada ganti rugi. Ya. Yeah. Dia babi ini diketembok. Maka dikena pasti siapa lembaga pengarah syarikat ni. Tengok-tengok Melayu ada juga. Tuan-tuan sebab tu betul. Bangsa Melayu ni tak ada mulia. Tak ada apa mulia. Kita ni kalau tidak ada Islam pada kita, Allah hinanya kita. Ya. Yeah. Kalau Islam tak sampai kepada kita, hari ni kita tak ada masjid tuan-tuan. Alam kita dulu alam Hindu Buddha. Kalau Islam tak sampai kepada kita, bukan duduk masjid, kita nak sidak-sidak duk ku Hindu. Sidak-sidak ilmu lain ni seorang-seorang. <tum> Betul kalau tidak ada Islam sampai nahnu qaumun azana Allah Islam. Sebab itu perjuangan kita kita jelas. Bahawa kita berjuang bukan sebab bangsa-bangsa ni ketentuan Allah Bukan pilihan kita Seorang Cina ditak nak jadi Cina Allah mentakdirkan dia Cina Dia bukan nak jadi Cina Pasal apa awak jadi Cina? Anak aku tahu kata dia Aku bukan nak jadi Cina Dah mu aku pernah nak Cina yeah. Seorang India tidak minta dilahirkan India Tuan-tuan yeah. cuba tangkap seorang India tanya Pasal apa jadi India? Ya yeah. Mana aku kutu tiba-tiba beranak beranak-anak tu beranak, maksudnya. Hmm. Bangsa sebab tu tidak jadi mulia. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kulit hitam. Ya Sa'ad ni dalam sejarah dia sebut kulit hitam sungguh, hitam metalik. Hmm. Diri kalau berjalan Bila berroboh putih bila tu. <laughs> bila tu hitam doh, tapi kalau bila berjalan Sa'ad orang kata putih bila tu punya hitamnya saat ni. Tapi anak raja. Anak raja. Lu punya dia anak raja hitam pun. <gifat> Kita ingat anak raja putih tak ramai yang hitam. Hmm. Dia anak raja. Takdir Allah umur 31 tahun masuk Islam. dia masuk Islam dia. Saat beliau masuk Islam. Setelah dia masuk Islam bersama dengan para sahabat dalam setiap peperangan. Hmm. Dia masuk umur 31 tahun. Belum kahwin. Yeah. lalu saat bin masuk minang pergi pinang orang tu pinangan dia ditolak yeah. masuk pinang orang kedua orang tolak juga yeah. dengar cerita rumah hujung ada satu anak-anak darah perempuan dia pergi minang tuan rumah dengar suara nak terima tengok badan tak jadi <laughs> akhirnya mari jumpa Nabi dia kata Ya Rasulullah kinakah aku ni Ya Rasulullah Cina ke aku ya Rasulullah Nabi kata wahai Sa'ad Allah muliakan kamu Allah muliakan kamu Kata Sa'ad kalau Allah muliakan aku Pasal aku tinggal orang tu tolak Orang ni tolak semua pindah orang tolak Lalu kata Nabi wahai Sa'ad Aku jamin kamu yeah. Orang yang mendapat jaminan Nabi Salah seorangnya Sa'ad bin Muaz Aku jamin kamu wahai Sa'ad Lalu Nabi bertanya para sahabat di Madinah ini ada seorang wanita yang terkenal cantik siapa tahu rumah dia sahabat-sahabat ramai tahulah perempuan lawa ramai tahulah ke tuan-tuan pun tahu <tuh>. yeah. Yeah. lalu kata Nabi kau bawa saat ni di rumah ayah dia beritahu ayah dia aku suruh kahwin ke anak dia yang lawa tu dengan saat ni saat punya seronok telupu hitam tu kan <tuh>. hmm. Nabi jamin pergi sahabat ni bawa dia ya yeah. masuk duduk berbuas dengan puak umoh kan punya berbuas hujung perbualan tu dia kata pak cik kata sahabat ni saya datang ni bok pesanan nabi saya datang bawa pesanan nabi apa pesanan dia nabi suruh pak cik kawin ke anak pak cik yang lawa tu dengan saat ni yang pak cik tu tengok saat Allah <tuk> hmm Mata apa boleh tengok Tunggu Saat dia sangka Tunggu tu dia nak masuk tanya anak perempuan dia Rupanya tunggu-tunggu dia masuk bilik Dia ambil pedang dia Keluar-keluar cabut pedang Dia cabut pedang Saat dengan ni pun lari hmm. Pedang tak bersarung Macam keris tak bersarung hmm. Lalu Saat bin Mu'asa ni bila Sa'ad lari keluar anak perempuan dia rupanya mendengar perbualan itu. anak dia dengar balik kabir tu bila Sa'ad ni keluar anak dia mari jumpa ayah dia dia kata ayah kenapa ayah tolak peribangan Sa'ad ayah dia terkejut kamu nak terima orang macam Sa'ad okay. kalau kita kalau kita katakan -kata anak kita orang macam dia tujuh lori aku boleh cari <laughs> kamu nak terima orang macam saat jawab anak perempuan yang beriman dia kata ayah silap bukan soal terima ke tak terima soalnya Nabi utus Nabi suruh ni ni Nabi suruh bukan ketua kampung bukan tempat ya Nabi suruh bila anak diingatkan dia Nabi yang suruh datang meminang dia mula rasa bersalah Allah, sudah berarti dia, dia tolak pilihan Nabi siapa berani tolak pilihan Rasulullah sebab ini keputusan bukan mesyuarat lalu dia pun rasa bersalah, rasa menyesal keluar rumah lalu dia pun kerja nak beritahu pinangan dia nak terima pinangan saat dia nak terima Dekkejolah sa' ni. Sa' ni pula nampak pak cik tu kerja. Hmm, lari lagi lagi. Yeah. Ya. Maka tertukarlah orang tua ke jawapan muda. Takdan. Ya. Yeah. Sa' ni muda lagi masa tu, umur 31, lari-lari, masuk jumpa Nabi. Ya Rasulullah. Kamu jamin pun, kamu jamin pun orang tolak ya Rasulullah. Yeah. Nabi terkejut. Tak lama kemudian datang ayah laki-laki tu masuk ayah perempuan tu masuk dia kata ya Rasulullah maafkan saya saya terima pinangan saat. Saat di depan Nabi ketika mana dapat berita pinangan terima terkejut Sa'ad terima? Ha, terima Alhamdulillah ingatkan kejar nak bunuh rupa kejar nak beritahu kalau kejar nak terima undur balik hmm. ya. lalu kata Nabi wahai Sa'ad pinangan kamu dah terima kamu ada duit Ada duit nak kahwin ni Ni semangat nak nikah ni duit tu tak <laughs> Dia kata Ya Rasulullah Aku tak ada duit Rasulullah. Tanpa saat Aku jamin kamu Aku jamin kamu Lepas ni kamu biju pesan Abu Bakar Kamu minta pada Abu Bakar 20 dinar Jumpa dengan Omar Minta 20 dinar Jepang Sena Osman minta 20 dinar Jepang Ali minta 10 dinar Jepang Amram Jauf minta 30 dinar Begitulah angka tu mungkin ada Tapi begitulah jumlah Nabi sebut Lalu dia pun pergi Jepang Sena Obakar Haya Nabi soal bagi pada aku 20 dinar Obakar kata pasal apa? Sebab aku nak nikah duit tak ada Kau kena bagi <laughs> Lalu Obakar bagi pada 20 dinar ni 20 dina yang Nabi suruh aku bagi dan aku tambah 20 dina lagi kerana Nabi pilih aku dalam ribuan para sahabat betul sekalian sahabat Nabi ni bila Nabi pilih dia dia rasa ini penghormatan macam kita di cawangan lah yeah. bersihak pagi di Sibu orang ni orang ni orang ni ke negeri Sibu yeah. kita arah dah petugas cawangan kena negeri ke Sibu pilihan raya ni dia kata takde orang lain ke <laughs> Hmm. sepatutnya kenapa bau busuk? Tahu sepatunya boleh lepas dah boleh tahu. Ya. Rumah dikira. Rumah bagi yang Nabi suruh, rumah gandakan sekali lagi. Demikian juga, akhirnya setiap datang jumpa Nabi Assuah, aku dah ada harta, dah ada duit. Lalu Sa'd Sa bin Mu'az pun berkahwin. Setelah siap akad nikah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut pada Mu'az, menyebut pada Sa'ad. "Oi Sa'ad, kamu dah ada isteri?" kamu dah ada keluarga baki duit yang ada ni belilah keperluan kamu. lalu saat pun pergi ke pasar untuk beli keperluan rumah beli puyuk belilah tilam kalau tidak tilam pun mungkin tika-tika ke belilah keperluan-keperluan rumah terkadang mana saat sampai di pasar sambil-sambil melihat barang-barang nak dibeli tiba-tiba saat mendengar ada kiupan nafiri yeah. maknanya musuh Sahabat dapat maklumat, musuh bergerak nak menyerang Nabi di Madinah. Yeah. Saat ni bila dengar bunyi panggilan perang, lalu dia pembeli pedang, beli baju besi, beli panah, beli seko kuda. Habis duit, hilang tak ada beli. Yeah. Dia pakai baju besi dia, buah panah, dia bawa pedang, naik kuda. Dia lebih precise tu. Ya. Yeah lalu siap-siap beli dia pun pergi dilihat sahabat-sahabat tengah baris lagi perang dia pun duduk depan sekali sebelah Sen Ali bin Abi beli toilet tentera-tentera sahabat-sahabat lain di belakang masing-masing bertanya siapa depan tu sebab dia pakai baju bersih semua nampak mata dua uji siapa tu ada berkata mungkin orang daripada Yemen mungkin ada sahabat Nabi daripada Yemen dengar-dengar ya. ada -dengar kurang maka mereka berperang maka berlakulah peperangan sa'am bi mu'az dalam kegairahan berperang tiba-tiba terkena panah lalu dia pun jatuh waktu dia jatuh tangannya pun terselak ke atas bila sahabat tengok tangan dia Allah saat tengok tangan kenal tak ada daya hmm tengok tangan tu Allah saat rupanya berita kewafatan sa'ad di maklum pernabi sallallahu dan nabi beritahu isteri saat yang belum sempat bersama dengan suami dia kata nabi sallallahu alaihi suatu gugurnya saat di muas bergegar arsy Allah subhanahu dengan kematian saat di muas menangis seluruh para malaikat di langit di bumi dengan kematian saat di muas saat dikumikan di baqi di madinah kalau tuan-tuan masuk kawasan perkuburan baqi kubur Sa'ak ni ujung sekali tepi tembok ujung sekali dalam satu kawasan kubur ada dua kubur salah satunya ialah Sa'ak bin Mu'as Sekian. saya nak kaitkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi terkalamannya dia berjuang masing-masing ingatkan keberkatan kelebihan yeah. mati ni semua kita mati semua kena mati saya tengok muka tuan-tuan ni memang bakal mati semua ni Memang confirm mati. Hakikat memang kena mati. Hmm. Saya pun mati. Cuma kalau boleh tuan-tuan dulu. Hmm. Hmm. Hmm. Kalau bolehlah. Hmm. Suami mati, isteri mati. Yang elok siapa? Siapa mati elok mati dulu? Isteri ke suami? Saya rasa elok isteri dulu. Hmm. Bagaimana mak cik? Hmm. Elok suami dulu. Hmm oo isteri mati dulu kalau suami mati dulu isteri tak semayan jenazah suami isteri tak usung jenazah kita ke kubur isteri kita tidak kapankan jenazah kita isteri kita tak usung jenazah kita ke kubur isteri kita tak masuk jenazah kita dalam kubur isteri kita tidak masukkan kita dalam lialahat tapi kalau isteri yang kita ingin mati kita semayan jenazah dia kita boleh semayan jenazah dia Kan seronok isteri itu yang semayan jenazah dia, suami dia. Kan seronok itu. Hmm? Yeah. Kemudian bila usung ke kubur. Suami, kita boleh usung jenazah isteri kita ke kubur. Buat yeah. masuk dalam kubur. Kita boleh masuk ke jenazah isteri kita dalam kubur. Kita boleh kambuskan dia. Boleh tutup semua. Maknanya, memang ada isteri mati dulu. Jadi, keputusan hari ini mesyuarat pada 26 Februari 2017 ni setujulah sebulat suara isteri mati dulu. Ya. Yeah. <laughs> Cuma saya nak beritahu mak sebelah. muslimah. Walaupun mesyuarat sebulat suara bersetuju Israel tak terima keputusan kita hari ni. Sampai masa mati, mati dia tak kira suami isteri. Mati ni bukan kesudahan. Ya. Yeah. Allah Rabbi baik, hadis yang ketiga sabda Nabi SAW walazhi nafsi biadihi ma tawaddafnani wa watafarraqa illa bizambin ahadjahsahu ahaduhuma demi yang jiwaku dalam gegaman Allah SWT kata Nabi tidak ada dua orang yang mengasihi lalu mereka saling bertengkar dan berpisah kecuali akibat dosa dilakukan ini salah seorang di antara keduanya ya bila kita dua orang berjumpa kata Nabi, maka kita bertengkar, bertengkar, akhirnya bergaduh, berpisah. Berpisah maka kedua-duanya menanggung dosa kerana tidak bertegur satu sama lain. Raya okay. hilulimuslema ayah okay. juru akohu tak kau salah satu ayat, tidak halal bagi orang Muslim tidak teguh sedaunya lebih pada tiga hari, lebih pada tiga hari. Abdullah bin Omar, Rasulullah satu hari bersama Nabi yang sallam dalam satu masjid. tengah kuliah Nabi AS beritahu para sahabat tuan-tuan sekalian sebentar lagi akan masuk dalam majlis kita ni seorang alih syurga sementara lagi seorang alih syurga akan masuk dalam majlis kita dia akan masuk ikut pintu sini contohlah Nabi tunjuk pintu tiba-tiba masuklah seorang laki-laki orang Madinah masuk duduk dalam majlis sahabat-sahabat melihat dia Idea orang yang nabi syurga, jami jami syurga malam kedua begitu juga nabi kata tuan tuan sekalian sebentar lagi akan masuk dalam majlis kita seorang ali syurga dia akan masuk ikut pintu ni lepas nabi cakap masuk kemudian yang sama orang yang sama wes malam juga masuk duduk malam yang ketiga begitu juga nabi kata tuan tuan sebentar lagi akan masuk dalam majlis kita seorang ali syurga dia akan masuk ikut itu -tuh. Tak lama kalau dia masuklah laki-laki Orang yang sama Bermakna tiga malam turut-turut Nabi beritahu para sahabat Dia tak tahu Dan Waktu Nabi beritahu Dia tak ada dalam majlis yeah. Lalu Ambah bin Umar Al-Khattab Menyebut Setelah siap majlis Aku menghampiri sahabat yang Nabi jamin syurga Lalu ku kata kepadanya Dia kata Wahai sahabatku Aku berkelahi dengan ayahku dan aku tidak akan tegur dia selama tiga hari Selama tiga hari ini boleh tak aku nak tumpang tidur rumah kamu Kata sahabat ini boleh Ya Allah Lalu Allah bin Umar kata Lalu aku pun pergi tumpang tidur rumah dia Malam pertama aku tidur Aku berjaga sepanjang malam Karena aku nak tahu apakah amalan dia Sebab Nabi jamin di alih syurga Tiga malam berturut-turut malam pertama aku tengok dia tidur tak ada apa-apa dia tidur sampai pagi bangun semayang sunat duduk-uduk semayang sunat kemudian pergi masjid semayang subuh lalu kata Abdullah mungkin dia tidak dia, dia tak jaga malam malam kedua aku tempah tidur lagi di rumah dia kerana aku nak tengok amalan dia apa amalan dia sampai Nabi Jamin di rakyat syurga Alhamdulillah kata, mungkin di malam tak tidur bertahjud, atau malam dia baca Quran malam dia beribadah pada Allah ya. maka dia tidur malam kedua kata dia aku pun tidur sama dia bangun-bangun ya. pagi ambil wudun, semai semai sunat lepas pergi semai subuh dua malam berturut-turut ya. lalu keesokan harinya aku beritahu dia, wahai sahabatku Sebenarnya aku tidak berkelahi dengan ayahku. Sengaja aku helah untuk kamu. Untuk tempat tidur rumah kamu. Kerana Nabi kamu jamin kamu syurga. Aku nak tengok apa amalan kamu. Apa amalan kamu. Sampai Nabi jamin tiga malam tu turut kamu di syurga. Jadi rupanya Allah ni tempat tidur tu bukan dia berkelahi dengan ayah dia. Tidak. Ya, semua dia kata itu helahku untuk pampan tidur rumah kamu saja. Ya. Tapi nak tahu apa amalan kamu dia kata saja tengok. Dia kata, "Wahai sahabatku, wahai Abdullah, apa yang kamu tengok pada aku itulah aku." Kita ni kalau pak betul dalam rumah Allah, pukul 3 pagi bangun tahajud. Lepas asar sembah sunat lagi. Nok. Nok, waktu mari. Ya. Okay. Oh, Pak Menter kata orang Rajin kau Allah Bagus betul semayang Pak Asar pun semangat Kau belajar mana <laughs> hmm. Hmm. Tapi dia ni kata Wahai sahabat aku Apa yang kamu tengok pada aku Itulah aku Katang bawah aku lah Kalau gitu, Aku balik Kalau aku nak balik Dia kata Alhamdulillah Mari Sebenarnya Aku ada Ada tiga perkara yang aku buat Per setiap malam Sebelum aku tidur Yang kamu tak nampak Apa dia yang pertama, sebelum aku tidur, aku maafkan semua salah orang pada aku. Yeah. Sebelum tidur, maafkan semua dosa orang lain pada kita. Yeah. Yang kedua, aku tidak dengki pada sapa-sapa atau muka bumi. Jangan dengki pada sapa-sapa. Sapa-sapa yang lebih, lebih hisapan di akhirat. Sapa-sapa yang kurang, kurang hisapan di akhirat. Yeah. Bahkan dalam seputar hadis yang masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bagaimana kata Nabi, akulah orang yang pertama. Ya. Yeah. Eh, uh, okey. Ana awwalu man yuharriku wa ma'i fuqara'ul mu'minin wa la Kata Nabi, akulah orang yang pertama dibukakan pintu syurga dan akulah orang pertama yang akan masuk syurga. Bersama-samaku ialah fuqara'ul mu'minin orang mukmin yang miskin. Apakah Islam suruh kita miskin? miskinlah? Hadis ni bukan nak beritahu kita kena jadi miskin, bukan. bukan begitu. Sebab di sana banyak hadis lain, al-mu'minu al khairun wa habbu min al-mu'minu al-da'if fi khair. Orang mukmin yang kuat lebih dikasi oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis ini nyatakan bahawa bersama Nabi masuk orang miskin mukmin Lepas tu diiringi oleh orang kaya mukmin. Berapo berapa jauh di antara keduanya? 500 tahun. Bersamaan setengah hari. Setengah hari akhirat. Orang fakir miskin masuk pagi, orang kaya, orang-orang mukmin yang miskin masuk pagi, orang mukmin yang kaya masuk tengah hari. Yeah. Jarak di antara keduanya 500 tahun kata Rasulullah. 500 tahun dunia bersamaan setengah hari akhirat. Kenapa orang memiski masak dulu? Sebab tak ada benda nak tanya. Tengok-tengok yeah. nak tanya tanah, tanah tak ada. Tanya kereta-kereta tak ada. Macam gila contoh muda faham pulih buat roblox. Kita buat kereta. Ada seorang pakcik jalan kaki. Sama-sama sampai tempat roblox. Siapa yang lepas dulu? Tentulah pakcik jalan kaki itu. Yeah. Polis tak tahan pun dia tengok jalan kaki. Jalan je lah pakcik. Nyusah di Ya, kita tanya lesin tanya road tanya tu tanya ni banyak soalan lah tapi bila lepas roblox siapa sampai dulu tentulah orang ada kereta sampai dulu yang pakcik jalan kaki kita bawa kereta dengan dengan dengan orang bawa basikal boleh bawa roblox tentulah orang basikal lepas dulu sebab boleh nak tanya apa takkan nak tanya mana tali keledar putar wayar boleh satu kali saya nak di Kuantan, ni bandar Kuantan, India. India, dia buat besikal tengah malam. Buat di bandar Kuantan. Boleh raung tengok India tu, boleh tahan India tu. Tenang India tu. Ai, kena tahan juga ke? Ya. boleh tanya, mana lampu? Lampu besikal dia tak ada. Mana lampu? dia kata apa lagi mau lampu Datuk? Sana lampu, sana lampu, sana lampu, sana lampu, apa lagi mau lampu? Punah bandar kan lampu banyak. Apa lagi mau lampu? Bole nak buang nyamuk, nyamuk besar, buang nyamuk air depan, buang tawar dia baka. Itu pun tanya boleh. Pasapa buang nyamuk? Apa lagi mau angin sana, danin, sana danin, semua danin. Hmm, kena gitu boleh paham, kan? Ya? Maknanya dapat pasti kan, bila kita lihat hal ini, bahawa Orang yang melakukan yang berkelahi Lalu berpisah dengan keadaan perkelahian tersebut Maka dia melanggung dosa ya, Tak boleh Jangan kita berpisah Kerana kita benci ke dia Dia berkelahi kita Kita kelahi dia Lalu kita tak nak dengan dia Tak boleh Orang mukmin dia akhir Cita-cita dalam kepala kita Kita macam kita Kita marah Amnon Sebab sayang ke dia Nak ajak dia mari bersama dengan Islam Itu je Ya yang payah sangat bersama Islam ni pasal apa yeah. mari bersama Islam bukan kita bunci dengki hati tak bunci langsung lah yeah. yang kita ajak ni mari kita bersama Islam Kalau rugi apa kalau kita bersama Islam rugi apa kalau Islam menang bangsa kita selamat negara kita selamat umat kita selamat yeah. sebab tu bukan bertembung bodi bukan eksiden macam kereta tu dah. yang kita bercanggah ialah dasar dahsa sebab tu kita kena pegang prinsip pertemuan kita dasar yang tidak Islam bukan tebikal sebab kadang-kadang gila -kadang kita duk marah ke individu satu masa orang malah tu madi madi macam-macam mari penyairaya menjunam kita menang banyak tahun 99 pasal apa orang benci pada pada madi parokul bila madi tak jawatan gaji patlah naik balik maknanya kita bukan yang, kena betul, yang kita kena betul dasar gantilah orang mana pun selagi dasar tu dasar yang sama sama juga tapi hari ini bila tukar pemimpin baru naik balik sokongan okay. lalu Allah pemerintah orang benci beci, -beci marah-marah diperutak jawatan jati Najib naik balik Pas apa? kita kena jelas yang kita tentang dasar yang bercanggah dengan syarak, bukan individu Individu boleh baik, boleh masuk Islam, boleh bersama Islam, tapi kalau dia bersama Islam, tiba-tiba hati, hatinya benci dengan Islam tak guna. Ya Allah Rabbi sebab itu kepaslian. Bila dalam pertemuan dosa ini yang kita lihat supaya kita jelas. Dan hadisnya disebut bila dua orang berpisah lalu masing-masing membawa dosa, maka masing-masing menanggung dosa tersebut. Berapa lama kita boleh tak tunggu tiga ini? Ya. Ha, tapi kita allah solat wanita mak jupa saya solat isteri eh, masalah masalah rumah tangga solat mak cik tua dia bergaduh dengan suami dia dua tahun tak bertegur tu tuan duk serulah tak bertegur dua tahun la ilaha illallah ya okay. cakap mak cik hidup macam mana main tulis belakusat tulis semua gula tak ada bawang tak ada nak kertas pulih gula habis dah beras habis dah okay. bawang habis dah beli suami pun ambil ketah pergi beli yeah. isteri masak-masak-masak idang suami makan cakap tak umur dua tingkat orang kaya suami naik atas isteri turun bawah suami turun bawah isteri naik atas cakap tak dua tahun tak bertemu duduk serumah Ha'ilah Ha'ilallah yang saya pelik waktu mari jumpa saya tu dia buat anak kecil bukan enam bulan dia kata, ni anak ni berbulan enam bulan paham je dia kata, beranak-beranak, cakap je dok. Beranak-beranak, cakap je dok. Ilham dia tu tak cakap pun tak apa. Dalam tu orang beranak. Al-Ilaa illallah. Sebab tu sekalian. Sabtu yang disalam. Wa ilham li man yuksir zikrallahi fi lisanihi wa yaksillahi wa yaksillahi fi amalihi. Celakalah. Orang yang banyak menyebut lidah menyebut nama Allah fadilahnya dan banyak buat maksiat dalam perbuatannya. Nabi kata, "Wail celakalah orang yang mulutnya sebut Allah, Allah, Allah tapi hati perbuatannya dia buat maksiat kepada Allah Subhanahu hmm. taala." Mulut sebut Allah. Ya, dekat tasbih. Eh ya. satu hari ni naik kapal terbang di Arab Saudi. Tujuannya Bengkok ramallah orang ni mari bawa bengkok dengan serban, dengan jubah tasbih tergerak macam berfikir Alhamdulillah turun-turun kapal terbang dua orang perempuan datang sambut dia perempuan tu tudung tak pakai masya Allah. dia dengan jubah, dengan serban dia peluk dua-dua perempuan dia peluk tasbih gerak juga Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah ini hmm. hmm. Nabi kata, "Wailil man yukthira zikrallahi fi lisani wa yasilah fi amalihi." Siapa kala orang yang lidahnya menyebut-nyebut Allah, ya, menyebut-nyebut Islam Allah, tapi amal. Ini tu sekalian dalam konteks kita. Kita bersama-sama lah. Kita hari ni kita nak kita pejuang Islam. Pejuang Islam kita cakap nak berjuang Islam, nak tegak Islam. Amal ni kena jaga. Amal kita kena jaga. Sebab Allah tidak akan tolong kita kalau kita jauh dengan Allah. Dan kalau kita bercakap Islam Tapi kita amalan kita tak jaga Kalau menang jadi fitnah kepada Islam Ya yeah. Maka kena jaga amalan Amalan kena jaga Sebab Allah tidak akan beri kemenangan kepada Islam Melainkan setelah cukup syarat Untuk menerima kemenangan Islam Menerima kemenangan Islam ni berat tuan-tuan, bukan ringan Ya yeah. Allah subhanahu wa ta'ala sebut pada Nabi SAW Takkan mana tuan ya Quran Ya yeah. Inna sanulqi alayka qaulan shadida Sesungguhnya kami turunkan kepada kamu ya Muhammad kalimah yang berat. Quran ni berat, tuan-tuan. Sebab tu Nabi pada musim sejuk sekalipun bila wahyu turun, menggigil tubuh, menciplok, berpeluh Nabi walaupun si sejuk. Melainkan beratnya Quran dan lebih berat lagi perintah dalam Quran. Ha. Hmm. Sebab tu kalau kita jauh dengan Allah, Allah tak tolong. Semayang sunat tak jago, semayang tahajud tak jago, semayang jemaah tak jago, takbis ruak-suara, isteri tak tutup aurat, kacau. Semua-semua ya, negeri itu tersekeliling tapi tidaklah terlalu berlalu lain. Takbis ruak-suara, isteri amno. Um, isteri amno. Um, malam malahnya peluknya ciumnya amno um, tu, geli-geliman aku. <laughs> Dia kata sebab salah ustaz, tak cium bini, nak cium amno. Um, hmm? Yeah. sebab tu kalau lagi kita, kita bila kita bercakap Islam am amalan kita kena jaga keluarga kita kena jaga sebab apa sebab kita buat anak Islam sebab kita baik Alhamdulillah orang pandang kita baik satu hari Tugun Aziz datang ke mentaka mana Cina mentaka orang Cina sambut dia dengan tarian naga orang-orang naga lah, duduk menari menari, menari. Akhirnya, makan duit lah naga makan duit juga hmm. lalu Tugun pun diarab bawa atas pentas duduk atas pentas saya ni dia tanya seorang Cina Cina tu dia tengok seorang Tok Cina dia tengok Tok Guru saya pergi dia so, ok macam dia kata Encik itu ah bukan orang ah. hmm, Tok Guru ni Aziz tu bukan orang itu bukan orang, <laughs> itu bukan orang ah. ok saya kata kalau bukan orang siapa dia kata ini ya ah, Dewa Dewa langit punya turun hmm. okay. dia dia kalau dia masuk mana-mana kedai mesti ada orang kedai ha, mesti ada orang baru ni Ustaz Tugur, Ustaz Adi, pergi ke Sibu ceramah ni orang Cina orang Cina di Sibu ni tak pernah dengar ceramah PAS calon yang bertanding baru ni cukup tak suka ke PAS dulu satu masa dulu antara yang tak suka pada PAS dengar PAS ni macam-macam sebab dia tak dapat maklumat bila dia pilihan kecil kita turun Tok Guru malam tu teramu lebih pada 10 ribu Cina habis tau kan lebih pada 10 ribu dia tengok dia dengar dia punya kagum salam cium tangan ada yang nak cium kaki anak tengok dengan mata kepala India Amali Tok Guru ni Aziz duduk nak cium kaki minta izin Tok Guru mau cium kaki tu kata jangan cium tak boleh cium kaki tak boleh tak boleh haram tak boleh tak boleh dia pun sapu kaki dikirkan tangan dia <SILENCIO> saya nak sebut tuan-tuan dalam keadaan orang buka Islam dia harapan pada pas dalam harapan orang buka Islam mula faham Islam mula bercakap Islam mula bicara kata Islam mereka sebut dia kata kalau saya orang Hindu saya orang buka Islam boleh sokong dasar Islam pasapa orang Melayu Islam tak nak sokong dasar Islam Ya yeah. bertobaklah anda sebelum anda dia kebumikan itu <laughs> yeah. maknanya anda nampak bahawa sekarang ni ruang untuk mereka menerima prinsip Islam menerima prinsip Islam walaupun dia bukan Islam ada orang tanya macam mana seorang bukan Islam boleh terima dasar Islam banyak sejarah akhir-akhir sewaktu so, mana Islam sampai di Mesir majoriti rakyat Mesir bukan Islam minoriti saja Islam tapi orang yang bukan Islam setuju bernaun di bawah-naunan Islam yeah. hatta waktu Nabi sampai di Madinah negara Islam pertama Madinah majoriti rakyat Madinah bukan Islam minoriti sahaja Islam kemudian bila kita menang bila kita Islam memang mengintah lalu mereka tengok kepimpinan mereka tengok akhlak mereka tengok cara hidup keluarga lalu mereka masuk Islam bergeruduyun yeah. dan itu berlaku di Mesir yeah. akhirnya yang majoriti bukan Islam bertukar masuk ramai masuk Islam sebab lisan hal hal abswah milis dalam maklum yang kita buat hari-hari orang mudah faham berbanding apa yang kita ucap. bila mana kita tidak memerintah kita hanya boleh sebut teori Islam ni begini, keadilan Islam begini, begini, begini. Kebaikan Islam begini, begini, begini, begini. Tapi orang tak nampak orang tak nak. Tapi bila kita memerintah kita tunjuk, bila kita tunjuk yang mereka tengok lebih mudah mereka daripada apa yang mereka dengar ya. jadikan itulah sahabat-sahabat sekalian ya. sebagai orang yang duduk dalam jemaah sebagai pejuang-pejuang Islam kita kena jaga, jaga amalan, jaga akhlak kalau jauh dengan Allah Allah tak tolong kita ingatlah pada Allah waktu kita senang Allah akan ingat pada kita bila kita susah ya. baik, hadis yang kelima <tuh> Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Man talaba ma'mandi an-nasi bima'asilah, adha miduhu lahu zaman rubbil hibal." Barang siapa yang cari pujian-pujian manusia dengan melakukan maksiat pada Allah, dia nak jaga sekumpulan manusia, dia sanggup lawan Allah, sanggup durhaka pada Allah, sanggup buat maksiat pada Allah. Nabi kata man talaba mahami nas siapa-siapa yang mencari pujian manusia bimaasi bimaasilah dengan dengan buat maksiat pada Allah adahamiduhu lahu zaman nasai Allah Allah taala akan balikkan orang memujinya akan bertukar jadi orang yang mencelanya Hari ini manusia orang Islam Melayu sebahagian amno kadang-kadang ya ialah lain sanggup lawan Allah nak tunjuk bahawa nak tunjuk komitmen dia walaupun benda bercanggah demi nak dapat sokongan manusia sanggup tunjuk lawan pada Allah tengah -tengah nu, dia tengah ni dia tengah dulu yang di runtuh masjid tu bukan kebenar. masjid bujar anak kebetulan orang akhir di kuliah Eh, di kuliah mari rasmikan masjid bujar pada waktu itu Allah Rabbi dua tiga ekor sebab kita sembilan seronoknya orang kampung yang berjemaah. tiba-tiba dia rultuh pasal apa dia rultuh semata-mata dapat pujian pemimpin okay. pemimpin jahat ni dia suka kalau pegawai-pegawai dia jahat dah sebab tu pemimpin yang baik barulah raktik pegawai yang baik pemimpin yang jahat dia tak boleh hidup dengan pegawai yang baik tak boleh mana boleh tu tuan dia berawan okay. sebab tu tuan imam dia tak berkawan dengan pejuri ok Tok iman tak kawan dengan penagih dadah. Tok iman tak berkawan dengan kaki judi. Tak ada sebab dia tak ada sekali. Kecuali tok iman tu kaki judi juga. Ha bolehlah. Hmm? Hmm. Sebab tu orang baik tak sesuai dekat tempat tak baik. Hmm, tak sesuai yang hmm. sebut. Okay. Bila bila bila dia, dia nak tunjukkan kepada siapa? Nabi kata untuk dapat pujian manusia. Dia buat buat-buat Untuk surau, untuk masjid, tangkap itu, tangkap ini untuk dapat pujian manusia lalu kata Nabi manusia yang puji itulah satu hari besok orang akan mencelanya jadilah macam Diyus Yusuf jadi macam dengan satu masa yang ada ni buat sesuatu nak dapat pujian pemimpin buat buat wawak runtuh masjid akhirnya balik air orang tu yang satu masa puji bertukar jadi menceler banyak contoh ini banyak sangat contoh sebab tu buat kena Allah reda, cari reda Allah jangan cari reda makhluk makhluk semua reda, kalau Allah tak reda tak selamat kita tuan-tuan tuan, -tuan. Tuh, kata hebat lah manusia tak boleh beli benda kita tak boleh, harta tidak boleh beli semua benda harta hanya boleh beli sebahagian benda kita boleh beli makanan yang sedap tapi kita tak boleh beli selera makanan. Maka nak sedap beli-beli. Selalu makan tak boleh beli. Kita boleh beli tilam yang tebal. Tapi kita boleh beli nyenyaknya tidur. Nyenyak tidur tak boleh beli. kadang-kadang sambil nak kuliah tidur. Dia eh, sambil nak kuliah slow, agak slow, agak. Ya. Kalau nak kuliah, ya, tak ada tilam, tak ada, apa, pun nyala pun ada orang tilam tebalnya apa semua tak ada tidur kita boleh beli uh, apa lagi rumah yang besar tapi kita beli kebahagiaan maknanya harta tidak boleh beli semua benda bayangkan kalau orang sanggup buat maksiat pada Allah untuk orang puji okay. oh, Ini sekarang ni orang buat maksiat pada Allah bangga dengan maksiat maka ramai yang fasik memuji orang yang buat maksiat ya. kata Nabi, orang itu akan jadi akan pusing belakang dan dia juga akan akan menentang sabda Nabi SAW hadis yang ke-6 la yurudu qadara illa al-du'a wala yazidu fi umrihi illa al-dir wa innal rajula wa innal rajula la yuhramu rizku di zambi yusibu orang terbizi Or walhakimu Or kata Nabi SAW tidak ada tidak ada sesuatu yang boleh menolak takdir kecuali doa yeah. satu hari Nabi SAW masuk dalam jalan masuk dalam satu kawasan gua yeah. lalu Nabi berjalan cepat Nabi jalan cepat sebelum itu jalan perlahan masuk dalam gua Nabi jalan cepat perbuatan Nabi jalan cepat menyebabkan sahabat-sahabat tanya Nabi Ya Rasulullah Apakah kamu lari daripada takdir Allah? Lari daripada kabar Allah maknanya kalau takdirkan Gua tidak untung. Apakah kamu lari daripada takdir Allah? Kata Nabi Aku lari daripada satu takdir Kepada satu takdir yang lain yeah. Maka ikhtiar manusia ni wajib Usaha ikhtiar doa Hak kita dengan Allah Hak kita usaha Hak kita ikhtiar Hak bersama doa yeah. Hak Allah Allah sepenuhnya melakukan, menjadikan hak bersama doa, kita minta Allah bagi hak kita, ikhtiar usaha kita ya. dan kata Nabi, tidak akan berubah satu takdir Allah mereka dengan doa ya. baik, doa itu bermaksud bahawa mengubah kepada takdir, kepada takdir juga satu hari Nabi SAW lihat soran sahabat Nabi sampai di Madinah diturun depan untanya maka dilepaskan dile nabi kata tambaklah nabi kata tambahlah lah kamu tambak tadi tu yeah. dia kata aku tawakal pada Allah nabi kata bukan begitu tawakal itu tawakul yeah. tawakal tambak dulu baru serah pada Allah usaha dulu usaha ikhtiar buat kerja sungguh-sungguh nak menang ke Islam semayah ya Allah hak kami sebagai makhluk habis kita dah usah sungguh-sungguh buat sungguh-sungguh ikhtiar sungguh-sungguh maka sekarang fa'Allah ya yeah. maka berlaku lah apa yang Allah kena kira berlaku tetap bayangkan bangun lidi pulang raya di Sibu ya yeah. macam-macam mereka cuba pusing juga supaya jangan menang pakatan rakyat macam-macam di ikhtiar ya yeah. undi pos pukul 5 petang bilang pukul 8 setengah tak ada umur lagi ya yeah lima, enam, tujuh, lapan, setengah tiga jam setengah di langkah tahundi tu tak siap-siap lagi pasal apa? nak tengok ni? banyak mana diberi tolak lagi yeah. hingga berlaku penyelilingan di peti-peti undi pos yeah. sebagai contohlah. ada satu peti undi pos kuk 708 yeah. undi pos ni peti itu namanya kuk dia 708 ketah undi pos yang dikeluarkan 6 keping 6 ketah undi yang dikeluarkan tapi yang dikembalikan 24 mari mana ketah undi ni yang buat keluar 6 balik semuanya 24 yang beranok ketah undi ni <laughs> yeah. ketah undi kot 43 ketah undi dikeluarkan sebanyak 47 ketah undi yang dikembalikan 67 doulo bana. Istihak juga tapi bila kita tengok campur semua yang di majoriti, tolak unifuh paling gigi juga. Paling gigi akan istihak. Mengeni hmm. dulu jadi masa macam tu betul. Lah, kan? Sebab tu kita minta supaya gerak kerja kita kena bersungguh Ya, kena sebab Islam ni tu setiap orang tu kena fikir penting jangan fikir tak penting dalam kepala kita setiap satu undi penting untuk Islam ya. walau satu undi walau satu undi anak kita duduk dikedah mari pilihan raya wajibkan dia balik ya. jangan tanya pimpinan berapa tambah nak bayar ya. malu dengan Allah buat kerja Islam ni tak bayaran la ilah illallah Eh, ini mari jumpa petugas mari jumpa anak saya duduk kedah tiga orang mengundi tapi berapa duit minyak dia nak bayar Ha'ilah Ha'ilah Allah anak ingat ingatlah tu anak kita pernah undi dun temanan di Kelantan dengan dua undi dua undi itu daripada mana dua orang sama isteri cikgu daripada Sabah duduk Sabah tu sampai yang mengundi Fikir nak balik tak balik Nak balik tak balik tak balik takut berdosa Nanti kalau mati nak jawab apa depan Allah di akhirat Nak balik beribu tambang Bukan seratus dua tambang Akhirnya fikir punya fikir Tawakal tu ta Allah beli tekit su Suami isteri balik ngundi Lepas ngundi balik semula ke Sabah Balik ngundi tu kan Balik ngundi besok balik semula ke sana Umum berita Menang dua ngundi dia punya sujuk syukur pada Allah ini dia cerita sisi kanan ni anak ustaz dapat berita menang dua undi tu mula-mula rasa nak marah juga rasa juga kita duit tak ada balik-balik minta sikit hak tambang tambang boleh bagi dia seratus dua tak padan tapi nak macam mana tak apalah mudah-mudahan Allah berganti rezeki yang lain sebab sedekah-sedekah ni Tuhan kata umman yukridullahu ma qalbun hasana idzaa infulakum mayazilukum wallahu syakur halim siapakah di kalangan tuan-tuan yang sanggup beri pinjam hartanya kepada Allah ya Allah sebut siapakah di kalangan kamu yang sanggup beri pinjam segejak hal qodiah kepada Allah Allah nak pinjam dia tu sahabat tanya ya Rasulullah Apakah takat Allah pun nak pinjam juga ya Rasulullah Takkan Tuhan pun nak pinjam juga? Lalu kata Nabi, Allah nak pinjam bukan sebab dia miskin. Allah nak pinjam sebab bila sebut pinjam, wajib pulang balik. Itu je. Kalau Allah minta sedekah, hmm sedekah tak pulang balik dah, sedekah. Tapi bila pinjam, bila Allah kata pinjam, makna Allah wajib pulang balik. Dan Allah berjanji pulang lebih baik daripada yang kita beri pinjam. Ugi okay, apa? seorang mak ruang contoh mari jumpa saya ustaz ada cangkul tak nak pinjam saya kata adalah belakang rumah tapi cangkul saya tu buruk lah Allah, lama tak guna mata pun berkarak mata pun macam, macam gaji lah ulu tengah separuh makan dia anak-anak tak apalah ustaz nak pinjam juga saya kata nak pinjam juga ambil eh? dia pun ambil cangkul dua tiga hari kemudian dipulang balik dia pulang cangkul mata lawa ulu lawa cantik sungguh Hai, saya kata kalau macam ni pinjam tiap-tiap hari tak perlu <tuk> yeah. Yeah. kalau orang pinjam cangkau buruk orang pulang cangkau baik kata rugi apa? apa rugi kita? kita beri pinjam pada Allah Allah kata Allah akan pulang lebih baik daripada yang kamu beri pinjam kata rugi apa? Anang sebut begini akhi yang kita nak dalam pah ni dalam perjuangan kita ni nak ambil yang wajib keluarkan zakat bahagian zakat harpa tuan-tuan je cuba buat zakat ni memang tahun sekali wajib cukup haul cukup nisah setelah cukup tempoh setahun kira berapa semua kita keluar banyaklah minggu tahun. untuk kurang rasa banyak cuba latih dapat harpa keluar tu zakat hari ni kita meniaga dapat seratus ringgit keluar dua ringgit dua dua dapat seratus ringgit keluar dua ringgit setengah dua setengah peratus dapat seratus ringgit keluar dua ringgit setengah sebagai zakat tak rasa langsung dua ringgit setengah ya. teko kedal campur nasi bungkus lima ringgit ya, ni jual sawit jual ikan dapat seribu keluar dua puluh dua ringgit setengah keluar dalam tabung tulis tabung zakat usia situ. esok keluar jual kelapa jual kelapa jual ayam kampung pangkak ayam kampung lima ekor dia jual ganung tengah jalan tengah pasir kau tengah empat jual dapatlah tiga puluh ringgit keluar zakat dia dua setengah buks itu bermakna kita belanja ni betul-betul hak kita dah kita makan hari-hari tak ada hak orang lain dah memang hak kita dah ya okay. hukum zakat memang kena tunggu setahun semua kita tulang je batal ni cukup haulnya cukup nisabnya Memanglah. tapi bila kira-kira berapa zakat 4,800 3 minggu menang tapi yang ini 1 ringgit, 2 ringgit, 5 ringgit, tak rasa kita belanja, belanja hak kita macam kita masuk restoran lah awal kita makan ni bayar dulu yeah. masuk restoran kira-kira, bayar bayar makan. kita bayar dulu kita makan bermakna kita makan hak kita hak itu hak kita tak tak bimbang apa-apa tapi kalau kita makan dulu lepas makan baru bayar waktu kita makan dia tak jadi hak kita lagi sebab tak bayar lagi yeah. belum jadi hak kita halal halal sebab tokel kata pada ustaz ustaz makan, makan dulu makan dulu halal lah sebab tokel suruh makan dulu kita makan lepas makan kira dia mari tanya ustaz makan apa saya tengok tak ada apa-apa hmm. hmm. ini yang kosong tulang pun tak ada hmm <laughs> nak kira yeah. ruang ni dah lah ustaz-ustaz agak-agak makan saya kata agak lah bila agak-agak ni dua kemungkinan kemungkinan pertama tokek kedai akan kira lebih daripada yang sepatutnya kita ambil ayam sekol ayam kecil lah yang harga ayam besar lah yang harga tapi tokek kira ayam besar takkan dikira ayam kecil kita ambil daging segenggam banyak tu harga banyak sikit banyak lah yang harga tapi tokek kira genggam besar takkan dikira genggam kecil Berarti dia diambil bukan hak dia. Diambil bukan hak dia. Ya. Yeah. lebih teguk lagi kita makan, kita ambil sayur tak beritahu. Ambil sambal tak beritahu tokek. Lalu tokek tak tahu. Tak banyak seposen. Seposen pun dah haram, tak boleh baik. Yeah. Ha, sebab tu sekalian setengah orang tu lagi teruk dia ambil pinggan dia ambil, ambil ayam goreng dia buat atas pinggan dia ambil nasi ditutup tutup nasi hmm. Hmm. tutup ayam hmm. hmm. ambil ikan kering lueko sayur saya kata 80% rupunya hmm. ayam sebut hmm. Hmm. Hmm. sebab tu dalam bab dalam bab doa dalam bab hidup ni bukan saja rezeki tapi berkat yang kedua kata Allah pada dia waya firillakum Allah janji siapa-siapa yang beri pinjam harta kepada Allah Pertama Allah nak pulang lebih baik Yang kedua Allah nak ampun dosa orang tu Siapa yang beri pinjam pada Allah Allah nak ampun dosa dia Siapa-siapa-siapa Allah nak ampun dosa ni Sahabat kata ya Rasulullah Saya ada satu kebun korma Dalam kebun korma tu ada rumah mak saya Rasulullah Tak apalah Saya wakafkan, saya sedekah Allah. Setelah dia sedukah kepada nabi, dia wakaf kepada nabi. Dia balik rumah dia, dia jumpa mak dia. Dia kata mak, nabi baca satu ayat Quran. Sapa-sapa yang beri pinjam hartanya kepada Allah, Allah janji nak pulang baik, nak pulan balik dengan lebih baik. Dan Allah berjanji nak ampun dosa. Saya dah wakafkan kebun ni kepada Rasulullah mak. Wajah mak di dalam tu. Kalau kena mak gitulah, Tak aku nak ada mana. <laughs> Sahabat ni mak dia kata. Terkala mana ibunya mendengar anaknya dah wakafkan kebun tu. Dari ibunya mengangkat tangan. Ya Allah. Aku bersyukur kepadamu. Kerana melahirkan bagiku seorang anak. Yang tahu ke mana hartanya patut diwakafkan. Hmm. Tahu sekalian. Sebab tu kita dalam kehidupan ni. Bukan banyak saja yang kita cari Tapi keberkatan itu penting Berkat al-keh, berkat, berkat perjuangan, berkat hidup yeah. Baik Sabda Nabi SAW hadis yang ketujuh La <tuh> tusibu addan Nakbatun pama fawqaha Audunaha illa bizambin Wama ya'fuallahu anhu kafir Wa qara'a wama ashabakum min musibatin Padma kasabat qaydikum Wala'fu an kafir Mashabis sunnah tidak ada seorang hamba yang ditimpa sesuatu musibah sama ada baik di atasnya maupun di bawahnya melainkan sebagai akibat daripada dosa dosanya Nabi kata tidak akan kena orang mukmin ni sebarang musibah sama ada musibah tu yang teruk atas dia ataupun yang bawah pada dia kena musibah melainkan Allah nak dosa-dosa dia ya Allah nabaahkan kita tentang gini semua perbuatan di sisi Allah baik Seluruh perbuatan yang berlaku kepada makhluk Di sisi Allah semua baik Tak ada yang tak baik Di sisi makhluk Kita kata ada baik ada tak baik Padahal semua baik Kerana tak ada perbuatan yang tak baik Yang kita kata tak baik itu kerana jahil kita Umpamanya kita buat kereta Pancik tayar baik tak baik tak baiklah pancik tayar. Baik apa? Baik. Tapi kena kita tak tahu, kita katalah tak baik. Kalau kita tahu di akhirat besok Allah bentang, pasal apa tayar pancik? Sebab kalau tak pancik, kau masuk gaung depan tu. Pada waktu tu manusia kata, Alhamdulillah, nasib baiklah pancik tayar. Yang cerita, seolah-olah Allah, beli tekit bah di Kuala Lumpur, nak balik ke hari raya. Jani yang kawan, seorang tak. Bah pukul Pukul 8. Eh, yeah. datang hantar rumah yeah. kawan dia tak ada kereta kawan dia sanggup hantar yeah. dia pun tunggu pukul 7 tak mari 7 suku tak mari pun tak dapat Kali pun tak dapat 7 setengah tak mari 7.40 tak mari bah nak buat dia 8 pukul 8 suku baru mari marah dia tak gunung celaka telefon mana dia kata habis bateri patut aku telefon tak dapat naik kereta kejar kejar-kejar sampai sembah bah, bah tak ada dah pergi dah bah tak ada balik maaf dia tak guna kawan janji pada janji baik aku janji dengan dia lagi baik macam-macam bergantang maki hamun balik ambil baju campur campur beg telahnya kalau balik okay. mandi-mali mandi, buka TV berita pukul 10 malam bas yang bertolak pukul 8 daripada kelompok kalustar terbabas masuk gaun semua penumpangnya meninggal dunia dia kata Alhamdulillah Nasib baiklah aku tak naik Alhamdulillah si baik aku tak naik Dia pun telefon kawan Bah aku tadi Aksiden Mati belakang Nasib baik aku tak naik Terima kasih Engkau tak datang Baru terima kasih Tadi tiga rantai Memang tiga mulia Itu Kawan tu kata Tulang kau Kau tahu aku ni Wali-wali Allah Amu wali selalu Kan Ya sebab tu kalian bila kita ikhtiar kita tiba-tiba ada benda tak dapat Tuhan yang ni, ni hadir ni bila dia buat sesuatu baik semua jahilnya kita kita kata tak baik lah ya sebab kita tak tahu tak tahu masa depan anak waktu belajar ustaz anak ajar satu doa dia ajar perayangan satu doa doa masa doang. Doang maju ya Ya Allah ya Tuhanku aku ni tak tahu masa depanku engkau yang tahu engkau tu lah yang terbaik bagiku ya Allah kerana aku tak tahu kamu tahu Minta doa Ya Allah Atulah hidup aku ni yang terbaik Kenapa? Kerana kamu tahu Masa depan aku Sedangkan aku ni tak tahu Ya yeah. Jadi bila berlaku pada kita Tuhan tahu Tuhan tahu Ya yeah. Soal Ustaz Nadia Mengajar hadis Mengajar tafsir Sekalipun Sampai bab Bicarakan Kuasa Allah mengawal langit bumi Kuasa Allah mengawal langit bumi Dia kata apa dia? Dia kata Tuhan Di Rahim Langit bumi ni Tuhan boleh jaga tak awak yang kecil ni Tuhan tak boleh jaga Yeah. kita ni aluh je tentu aluh je kecil sangat kita nak tiang pun tinggi tiang yeah. kalau langit bumi ni, ni pun Tuhan boleh jaga takkan kita yang kecil tak boleh jaga takkan pah pati Islam Tuhan tak boleh jaga. kita berjuang nak menang ke Islam Islam agama Allah kenapa Allah kami menang bukan sebab Allah tak sayang sebab lukis syarat tak cukup lagi mungkin kita jangan kita cukup lagi mungkin dekat dengan Allah kita tak dekat lagi mungkin banyak dosa lagi mungkin mungkin mungkin tu mungkin dalam ilmu Allah taala maka ikhtiar hak kita usaha sudah mudah-mudahan Allah beri baik kemudian kata Nabi sebenarnya wa ma ya'fu Allah anhu kaseer dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengampun dosa yang banyak sangat timpa musibah sikit je sakit kena duri kaki dosa terampun dengan dunia itu kata Nabi banyak sangat sakit sakit dengan sikit itu banyak dosa diampun oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada satu hadis Nabi kata kalau manusia tahu betapa banyak dosa terampun disebabkan musibah nasaya direla kulitnya disiap-siapkan sebab-sebab hmm. orang mu'min orang Allah sayang hmm. kalau Tuhan beri rezeki yang baik kalau Tuhan tanggur rezeki pun kena baik. Allah suci pada doa-doa dah. Allah janji, "Doa-mu ini akan doa lah janggi, oh, do ni, asal do kamu padaku, aku akan perkenan doa kamu. Mintalah, Kita berdoa lah pada Allah. Ya. Yeah. Allah ni dia suka dengar hamba dia berdoa. Di waktu mana kita jemu dah berdoa, Allah belum jemu dengar lagi. Kita dah puas dah doa. Ya, yeah. dah doa. Allah belum jemu dengar doa kita ada orang kata malah doa kat sana Ya Allah, macam biasa Ya Allah, amin <tos> Al-Illallah ha ha ya. macam biasa Ya Allah <tos> ini apa jenis orang lain ya. doa lah sebab Allah janji Allah akan makbul doa makbul tu bukan bagi jangan silap faham makbul doa, doa tuan-tuan diterima Allah terima doa bukan Allah beri yang kita minta tak bagi tu Allah tengok lah pula hantar kita lah permohonan masuk universiti hantar borang universiti pun jawab permohonan tu diterima boleh masuk tak? borang diterima masuk balik lagi masuk tengok syariat eh? doa kita Allah tak pernah tolak Allah terima doa mu'min Allah tak pernah tolak kudu'uni asajibakum bagi ah bagi tu yang tengok lah Pak Haji tu dah bertinggi aduh kecimanih ada lelah ada sempur ada sengguguh ada doa minta nikah sorang lagi kalau Tuhan bagi tak kenyanyi dia ini dia doa lelah ya Allah boleh nikah sorang lagi pun tak apa ya Allah lelah ya terdoa lagi kalau Tuhan bagi tak kenyanyi dia satu hari anak masuk dahin hijab Ismail lepas main sunat pegang di deng Ka'bah pegang ya. di deng Ka'bah hukumnya harus Karena Nabi SAW satu hari menjemuk ke Ka'bah Nabi SAW ada sahabat pegang dari Ka'bah Nabi SAW dan Nabi diam perbuatan Nabi diam di akan harus boleh seorang hamba Allah doa Alhamdulillah. apa doa dia? Ya Allah, Ya Tuhanku ku kayalah aku sekaya-kayanya kalau Tuhan bagi nyanyi iya <laughs> <laughs> yeah. tapi hamba nak minta doa selagi harus iya tak? Okay mudah-mudahan kita harap kepada doa itu jadi kebaikan. Kemudian dia baca wa ma asabakum min musibatin faqad masabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata baca quran dan barang siapa yang ditipu musibah yang menipu kamu maka disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri dan Allah Subhanahu wa mengampun dosa-dosa yang banyak. Apa yang kita buat ni apa yang musibah tipu kita kenapa? kerana dosa-dosa kita. Allah nak ampun dosa ataupun Allah nak kadarajat. Ataupun Allah nak angkat makam di akhirat Tiga Orang minta lagi tiga tiga Tiga musibah pertama orang nak dosa Bagaimana kalau ada musibah pada orang tak dosa? Ada orang tak dosa tapi tipe musibah Nabi Muhammad SAW Nabi waktu riwayat pada hadis Waktu Nabi nazak Nabi ni sakit teruk Sakit lah sakit lah Sampai Nabi sebut Allahumma rafiqul a'la Allahumma rafiqul a'la Allahumma Rafiqul A'la Ya Allah cukup aku berkawan dengan makhluk di bumi ini, Berkawan dengan makhluk di atas pulak Ya Allah Nabi ambil tangan celuk dalam air Sapu muka ni Allah sakitnya aku ya. Sakitnya aku sakitlah. lah Ulama ulama bahas Nabi ni kekasih Allah Orang jamin syurga Kenapa sakit? Kata Aisyah Rabi Allah Bila aku tengok Nabi ni harfi sakaratin maut Aku tak percaya Kalau ada orang kata ada orang mati muda Aku tak percaya langsung Kata Ansharul Allah. Kenapa? Kata yang kita nampak senangnya dia mati, Zohir. Karena manusia ada jasa, ada roh. Zohir nampak senangnya mati. Allah senangnya Pak Haji mati tu. Tengah nyokong lesen judi mati, selalu <laughs> senangnya mati. Ada yang kita nampak tu yang satu juzuk, yang juzuk lain. Dalam kita tak tahu Macam mana keadaan gelora dia Macam mana keadaan hati dia Macam mana nazak dia Tetapi disebut Kenapa berlaku demikian Supaya jangan ada seorang pun di kalangan kita Yang menganggap ada mati muda hmm, Kalau Nabi demikian Sebagai atibar Jangan kita apalah Kita dah beramah, kita eh, Doa doalah ya, Semoga Allah subhanallah Mahawin alina Fizikalatil masyarakat doa yang diajar ajar maka olehkan itu apa-apa yang kita buat merupakan kita dosa-dosa kita dan kita harapkan keampunan Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala salli dengan Muhammad saya itulah yang boleh sebut pada pagi ini mudah-mudahan diberkati Allah subhanahu wa ta'ala hadir ini banyak lagi tapi insya Allah dalam ruang waktu ini dengan kuliah-kuliah lain kita akan bicarakan daripada masa ke semasa. Terus tuan sekalian sebelum saya tutup ada anak umum sedikit nak beri peluang pada tuan sekalian anak sebenarnya tengah membina sebuah sekolah di bangunan pusat dua tingkat bangunan sebenarnya bangunan tu bersambung dengan surau masih lama sekali. bila kuliahnya ramai ada 300 orang tak muat jadi terpaksa kita buka kelas habis kelas tutup semula buat kelas bila buat kuliah buka balik jadi terganggu lah jadi menjadikan kuasa setuju mesyuarat kita nak pindahkan kelas tu ke bangunan dia sendiri dan kita akan besarkan masjid tu dan bangunan tu selama baru bina berkurang sebulan dan, dan mula pembinaan korban dekat 300 ribu be. Ya, seorang boleh dapat kelompok beri sumbangan seratus ribu seorang. Allah Rabbi, ni orang kaya yang beriman senang. Dan nikmal malul saleh lil rajulus saleh kata Nabi, alangkah baiknya harta yang mulia duduk pula atas tangan yang mulia. Ya, Inilah dia di bahagian dia. Malam hari ini nak melancarkan sumbangan derma untuk menyiapkan bangunan tu. Ana diamanahkan jadi pengerusi itu. Anam, itu. Uh, kita mungkin kita letak sejadah ke belakang satu. Pakat -pakat, walaupun sikit seorang dalam bahagian macam ni walaupun sikit tuan-tuan tak ada sangat duit tapi adalah 10-20% walaupun 10% okay. kita bagi dia ada saham kita yang keduanya sehubungan dengan itu juga di luar tu ada satu BCD ni terapi mukmin, ini himpunan zikir-zikir doa-doa maksor yang diajar oleh uh, Syekh uh, Dr. Yusuf Mahyudin kepada muridnya uh, Haji Ilyas Ibrahim dia dalam BCD ni dalam bentuk zikir tersebut tujuan ini pun dijual untuk dana sekolah tersebut berarti kita akan beli sambil menerma di terapi terapi spiritual ada setengah-tengah rumah itu dipasang dalam bukit Cukup lampu tu. itu terapi udara tapi jiwa jiwa kita pun kena terapi juga mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita terima kasih kerana Tuan untuk tengah hari ini dan kembalikan kepada akhidrat aku, pemursi aku, akul qawlihaza aku, wa astagfirullahalazim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar insyaAllah dengar tuan-tuan boleh kita kumpul depan untuk bantu ustaz ha, mendirikan, meresalkan surau atau puluhan masjid beliau kita kumpul depan ni lah kita boleh berilah dengan sebagai banyak yang mungkinlah insyaallah. Untuk bulan depan, untuk bulan depan, untuk bulan depan bagi bantulah bagi kita insyaallah. Ah uh, majlis mengucapkan terima kasih kepada Datuk Tuan Dato' Aman begitu banyak menyampaikan nasihat-nasihat kepada kita dalam mudah majlisahan dengan nasihat yang disampaikan oleh beliau itu dapat beri satu petunjuk bagi kita mendah-dahan, kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz mendah-dahan itulah apa yang kita uh, dengar lah biar kita akan uh, terlaksanalah ok uh, serta dan perwakilan-perwakilan istimak guru-guru pasti Malaysia 2010, sila daftarkan diri anda dan konfigur anda di pentas ceramah di luar masjid dan sila masuk ke Dewan Banat Mahadarul Quran untuk sesi taklimat. Sekian terima kasih.